Бере на себе Лара. Вона терпляче пояснює Аді Львівні, чим б'ється Валет, що таке козир, вислуховує її про зуб і про шуру з Льошою, і про маму, котра змушує її працювати вдень і вночі. Вчить, як читати етикетки, розрізняючи, де шампунь, а де крем для гоління. Вона для Аді Львівни Лідія Петрівна, колишня сусідка, з якою можна розслабитись і поскаржитися на маму, а то медсестра, якою можна керувати – Лара намагається зрозуміти, що робиться в її голові. Що взагалі стається з людиною, котра ні перед ким нічим не завинила, а от тобі маєш змушена приймати найпекельніше покарання втратою пам'яті, розуму, елементарних життєвих навичок, родинних зв'язків, усього прожитого і пережитого. Лишитися сам на сам із миттю і жити лише нею, щоб забути її заради наступної. Аддочка Львівна, екзаменує Лара, гортаючи перед світлими дитячими очима альбом з фотокартками. Хто це? Ада Львівна уважно розглядає товсту книжку, де на цупкому папері наклеєні чорно-білі і кольорові прямокутники. Вона дуже хоче відповісти правильно, адже Лідія Петрівна не мусить помітити, що з нею не все гаразд. Вона напружується, вдивляється, гладить чиїсь незнайомі зображення, Аби намацати в них вірну відповідь, під її пальцями обличчя чоловіка з дивною зачіскою, гладенькою, ніби намащено олією чи клеєм, високий комірець, під яким вузол чорної краватки. Такі обличчя вона колись бачила в кіно, коли йшлося про любов. Наприкінці такі красені завжди притискалися до вуст якоїсь жінки, а в небі пролітала чайка. Цей чоловік нікого не пригортає до себе, сидить нерухомо, дивиться просто себе. Проте поруч із ним є жінка, теж гарна, гладенько зачесана, строга. У неї мережевний комірець і низка дрібних намистинок на шиї. У мене теж є таке намисто, з гордістю вимовляє Адаль Точно, відгукується з іншого боку зали Сусанна. Його давно треба перенизати. Буде тобі робота. Так хто ж це? перепитує Лара. Красуня. Каже Адальвівна Львівна невпевненим голосом і радіє від того, що Лідія Петрівна схвально киває. Точно, красуня. Сусанна підходить і перегортає сторінку. Каже, а це хто? А там знову майже таке саме зображення, тільки чоловік на ньому трохи інший, такий гарний, що у Ада Львівни тріпоче серце. Жінка теж молодша і безнамиста. Чи бувають у світі такі гарні люди? Чи вони намальовані? Теж красуня пошепки, каже Ада Львівна, аби не задихнутися від захвату. Лара і Сусанна перезираються. Ада Львівна помічається і копилить губи. Мовляв, вважають мене дурненько. Продовжує уважно вивчати зображення, адже тепер між чоловіком і жінкою сидить лялечка. Кучері обрамляють кругле обличчя, вуста, мов гудзичок, очі, навпаки, величезні, а брови суворо стиснуті. На пухких рученятах Перетинки і ямочки. Великий комір матроського костюму зі смужками. Під коміром така сама смугаста краватка. А до Львівна сто разів бачила таких ляльок у магазинах. Її не проведеш. Мільйон разів нила до мами. Купи, купи, купи. Така лялечка на дотик тепла. А як пахне? Молоком, варенням. Вкраденим зі столу шматком пирога. Які в неї рученята, як вона обвиває ними шию лягає головою на плече, лоскочучи ні своїми кучериками. «Ну, хто це?» – питає Сусанна. «Моя лялечка», – каже Адельвівна, і нюхає, нюхає світлину. «Моя красунечка, золотко моє, донечка, Сусанночка». Сусанна вибігає з кімнати, зачиняється у ванні. Лара чує, як вона вмикає там все, що вмикається. Годуть крани, душ, джакузі. Пральна машина. Сем виявився чудовим хлопцем з досить романтичним походженням. Його батько, з дитинства поведений на фені Марі Купері, а з юності боротьбою за права індіанських племен, одружився на дівчині з племені Чароки. Завдяки матері, корінній індіанці, Сем легко вступив до Пітсбурзького університету і отримав престижну посаду директора виробничих відносин в корпорації City Group. де Бенник працював старшим економістом. Отже, тема для розмови знайшлася досить легко. І виявилася цікавою. Принаймні, дала можливість скинути Бенека з його улюбленого коника, економічної політики, про що він міг говорити безупинно, і надати слово представникові племені Чароки. Той відчайдушно соромився, але зрештою заговорив із поквапливістю людини, котра боїться пауз, коли розмовляє з жінками. Лара мало що знала про індіанські резервації і уявляла їх як табори, оточені колючим дротом, а тому й сама була рада, що провисань і напружень «Про що ж ще говорити? У розмові не буде».